József könyvének 24. fejezeténél, ez az utolsó fejezete József könyvének, és ezen a mai estén be fogjuk fejezni ezt a könyvet, ami a hitben való járásról, a Isten lelkével való együtt járásról volt egy profétikus könyv. Imádkozzunk! Drága Urunk, kérünk Téged, hogy a szellemed által taníts bennünket, Hát, hogy megértsük a Te beszédeidet, és hát, hogy a Te beszédeid, amik lélek és élet számunkra, ez valóban megújítja a lálkünket, a veled való kapcsolatunkat, mélyítse, formája át, azt, Uram, és hát, hogy táplálékú legyen számunkra. A te drága fiad nevében kérünk. Amen. Amen. Emlékeztek a 23-as fejezetben, Józsué, sok hosszú idő után összegyűjtötte a népet, és az egész népet nem tudta ugyan összegyűjtetni, de a vezetőket összegyűjtötte, és nekik mondja el mindazokat a dolgokat, amiket Isten tanított az alatt a sok hosszú év alatt neki, az elmúlt 110 éven keresztül. És látjuk azt, hogy ekkorra már a nép letelepedett, megkapták az örökségüket, megkapták a a nekik járó részt, amit Isten kegyelméből nekik adott, és megnyugodtak, az maradt nekik hátra, hogy a megkapott területeket elfoglalják, hogy azt, amit Isten kijelölt számukra, azt teljesen birtokba vegyék. És sok hosszú, nyugodalmas év után Józsuénak biztosan szólt Isten, hogy elérkeztek a utolsó napjai, és ezért az utolsó legfontosabb bölcsességeket akarta ráhagyni a vénekre, és majd fogjuk látni a fejezet végén, hogy ez igen sokat jelentett Izrael életében. De nyilván, amiket József ráhagyott a vénekre, Izraelnek a vezetőire, ugyanúgy üzenetként el akarja mondani nekünk is, úgy, ahogyan Izrael egész népének szólt ez az üzenet nem csak a vezetőknek. A 24-es fejezetben tovább folytatja Józsué ezeket a beszédeik, és mint az utolsó szavait hallhatjuk. Józsué pedig összegyűjtötte Izraelnek minden nemzetségét sikembe, és előhívta Izrael véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és odaállította az Úr elébe. És mondta Józsué az egész népnek, ezt mondja az Úr Izraelnek istene. Itt látjuk azt, hogy Józsué konkrét üzenetet kapott Istentől, és ezt a konkrét üzenetet kellett továbbítania a vezetők fele, a nép fele. És itt látjuk, hogy Józsuének az egész beszéde profétikus lesz, Isten által mondott szavak ezek, de mégis azt fogjuk látni, hogy semmiféle jövőre vonatkozó proféciát nem tartalmaz. De a profécia nem csak az, ami a jövőbeli dolgokra mutat előre, hanem proféciának számít mindaz, ami közvetlen Istentől jön, és bátorításként, építésként, és jobbításként, vigasztalásként van az az emberek számára. Ezt az egykorintus Korintus 12.3-ban. Ez a profétikus beszéd valóban egy nagyon megerősítő, és egy nagyon felfrissítő beszéde volt Józsuénak, és mint tudjuk, Józsói Jézust vetíti előre, úgyhogy meg nagyon sokat ezekből a beszédekből megtalálhatunk Jézus tanításaiban, amik nekünk, az ő, nekünk vonatkoznak, ránk vonatkoznak, mint a gyermekeire. Azt mondja itt Isten a népnek. A folyóvizen túl lakoztak régentelti atyáitok, táré, Ábrahámnak atya és Nákornak atya, és idegen isteneknek szolgáltak. De áthoztam a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordoztam őt az egész Kánaán földjén, és megsokasítottam az ő magvát, és adtam neki Izsákot. Izsáknak pedig adtam Jákobot és Ézsaut, és Ézsautnak a Szeír hegyét adtam birtokul. Jákob pedig és az ő fiai elmentek Egyiptomba. Majd elküldtem Mózest és Áront, és megvertem Egyiptomot úgy, hogy cselekedtem közöttük, azután pedig kihoztalak titeket. És kihoztam a ti atyáitokat Egyiptomból, és jutottatok a tengerhez, és üzték az, egyiptomi, az egyiptomiakat, ti atyátok fiai, szekerekkel és lovak sokkal a veres tengerig. Akkor az Úrhoz kiáltottak, és homályt vetett ti közétek és az egyiptomiak közé, és rájuk vitte a tengert, és elborította őket. Szemeitek is látták azt, amit cselekedtem, az egyiptomiakkal. Ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztában. Majd, elhozlak, majd elhoztalak titeket az egész Emoreusok földjére, akik túllaktak a Jordánon és hadakoztak ellenetek, de kezetekbe adtam őket, és bírtátok az ő földjüket, őket pedig eltöröltem a ti orcátok elől. Majd felkelt Bálák, a Cippor fia, moábnak királya, és hadakozott Izrael-lel. És elküldte, és hívatta Bálámot, a Beorfiát, hogy átkozzon meg titeket. De nem akartam meghallgatni Bálámot, ezért áldva áldott titeket, és megszabadítottalak titeket az ő kezéből. Majd átaljöttetek a Jordánon, és jutottatok Jerikóba, és hadakoztak veletek Jerikónak urai. Az Emoreus, Perizeus, Kananeus, Kitteus, Girgazeus, Kiveus, Jebuzeus, de a kezetekbe adtam őket. Mert elbocsájtottam előttetek a darásokat és űzték azokat előttetek. Az Emoreusok két királyát, de nem a te fegyvered által, de nem a te által. És adtam nektek földet, amelyben nem munkálkodtál, és városokat, amelyeket nem építettetek, mégis benne laktok szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, de hazokról. Itt látjuk azt, hogy Isten átismétli Izraelnek a történetét, de nem is igazából Isten, nem is igazából Izrael történetét ismétli itt Isten, hanem azt ismétli, hogy Isten mennyire hűséges volt ő hozzájuk. Azt mutatja meg Izraelnek, hogy ezután a sok hosszú év után és visszatekintve azt láthatják, hogy Isten hűséges volt minden egyes pillanatban. Nem tudom, hogy észrevettétek-e ebből a hosszú listából, hogy Isten valamit kihagyott, valami nagyon fontos dolgot kihagyott. Isten kihagyta Izraelnek az összes bűnét, összes lázadását és az összes engedetlenségét. Semmire nem emlékszik. Úgy ismétli át ezeket az eseményeket. Az egyetlen dolog, amire Isten emlékszik a hosszú pusztai vándorlásból, az az, hogy sok ideig, hosszú ideig laktatok a pusztában, mondja a 7-versben. Hosszú időt töltöttünk mi is a pusztában, amikor vettük a, a mózesi könyveket, sorra olvastuk a hosszú lázadásokat, engedetlenségeket a, a, a Isten, Isten való ellenszegüléseket, rengeteg bűne volt Izraelnek ott a pusztában. És Isten mégis mindössze ennyit mond az egészről, hogy hosszú ideig voltatok ott, sok ideig voltatok ott. Isten elhatározta azt, hogy megbocsátja az Izrael bűneit, gyermekeiként emlékezik meg itt róluk. És ebből is látjuk, hogy nem Józsué volt az, aki ezeket a szavakat mondta, hanem maga Isten. Mi emberek hajlamosak vagyunk emlékezni a saját hibánkra, mások hibáira, hajlamosak vagyunk emlékezni mások bűnére, saját bűnünkre, és hajlamosak vagyunk visszatekintve azokat felsorolni. Isten ellenben a gyermekeiről beszél, és úgy beszél rólunk, mint aki elfelejtette a bűneinket. Az Ézsaiásban, a Jeremiásban, a profétákon keresztül Isten nagyon sokszor kihangsúlyozza, hogy én vagyok az, aki eltörlöm a ti álnokságaitokat, én vagyok az, aki a bűneitekről meg nem emlékezem. És Isten azt mondja, hogy ezt a saját nevéért teszi, a saját kedvéért, önmagáért teszi, és nem pedig miértünk. Izrael nagyon sokat vétkezett, de Isten mégis úgy döntött, hogy a bűneiket olyan messze veti tőlük, mint a kelettől a napnyugat, Megmérhetetlen távolságra, mert Isten kegyelmes és irgalmas, és ezért döntött így. És fel kell ismernünk azt, hogy Isten, amikor ránk emlékezik, akkor gyermekeiként lát bennünket is. És ő volt az, aki a keresztvám az összes haragját megelégítette Krisztus vérében és amikor ránk tekint, akkor Krisztus vérén keresztül lát bennünket, mindazokat, akik újjászülettünk benne, mindazokat, akik elfogadtuk ezt a váltságot. És hogyha Isten ma este leülne veled, hogy átismételje az eddigi életedet, akkor egyetlen egy bűnödet sem hoznál föl, nem hánytorgatnál föl, hanem lehet, hogy csak annyit mondana, hogy és hosszú évekig laktál a pusztában, de aztán én tovább vittelek, és harcoltam, érted, és mentem előtted. Isten nem hány torgatná fel a bűnöket, mert tudjuk azt, hogy ő virgalmas és kegyelmes, és Jézusnak a vére elégséges volt arra, hogy megbocsássa a bűneinket. Isten maga azt mondja, hogy ő úgy dönt, hogy a bűneinkről meg nem emlékezik. És persze, amikor mi leülünk visszatekintve a keresztény életünkre, vagy az elmúlt időszakra, amit ezen a földön töltöttünk, akkor emlékszünk igen csak a bűneinkre. Nem tudom, hogy ti, hogy vagytok vele, én remekül emlékszem, szinte minden bűnömre, főleg a súlyosabbakra, azokra, amikről nem is akarok beszélni, amire már fáj rá gondolni is. És az ellenség mindent megtesz, hogy felhánytorgassa ezeket. Mindent megtesz, hogy ezeken gondolkozzunk, és hogy ezek által lebénítson bennünket hogy ne értsük és ne éljük meg Istennek azt a mély kegyelmét és szeretetét, amit mutat irántunk. Itt Isten Izraelnek bizonyságot tesz arról, hogy ő irgalmas, és hogy ő megbocsátja a bűnöket, ő azokról nem emlékezik meg. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a mennyei édesapánkra tudjunk így emlékezni mindig, hogy ő irgalmas hozzánk, és ő úgy döntött, hogy megbocsátja a bűneinket a saját nevéért. Hogyha emlékeztek mikor Dávidnak választani a kellett büntetések közül, akkor a három lehetséges büntetés közül azt választotta, ami Isten általi büntetés volt, és azt mondta, hogy hát azért választja ezt, mert Isten irgalmas, és ő nem akar emberek kezébe esni, nem akarja, hogy az ő büntetéseikben éljen. Itt azonban, hogy Isten elkezdi ezt a felsorolást, a legelejéről kezdi a listát, és egy nagyon fontos dolgot megemlít Izraelnek. És ez egy olyan dolog, amit itt először tudunk meg a Bibliából, nevezetesen Ábrahámról tudunk meg egy kicsivel többet. A kettes versben tudjuk meg azt, hogy Táré, Ábrahámnak az apja, bálványimádó volt, idegen isteneket szolgált. Ebből tudjuk azt, hogy Ábrahám is idegen isteneket szolgált, és bálványimádó volt. Ez egy nagyon új információ Ábrahámról, eddig sehol nem fordult elő, és máshol sem találod az igében, de itt Józsué könyvében Isten kiemeli pont egy ilyen visszatekintő ö, lista legelején, és um, ez egy megdöbbentő dolog, legalábbis számomra az, mert nagyon gyakran Ábrahámról úgy gondolkozunk, mint a nagy hithősről, akinek a hitét Isten tulajdonította igazságul. Egyszerűen csak hit bízott Istenbe, és azt Isten igazságul tulajdonította neki. Azt mondta, hogy ezért igazítalak meg, mert egyszerűen bízol, hiszel én bennem. És akik Krisztus előtt haltak meg, azok mind így igazulhattak, ahogyan Ábrahám. Nem a jó cselekedetei miatt, nem a törvény megtartása miatt igazította meg Ábrahámot, hanem egyszerűen azért, mert hitt. És Ábrahámra mindig úgy gondolunk vissza, mint egy jó odaszánt istenfélő férfiúra, aki kereste az urat, és Isten ezért kihívta, és mert Isten után menni, és, és Ábrahám egy igen különleges ember volt, akit így Isten elhívott. De itt kiderül az igazság, hogy Ábrahám nem egy szelíd, ártatlan mindentől elszárt, búrában növekedett gyerek volt, hanem idegen Isteneket szolgált. Ábrahám egy mádó volt, és Pál beszél a leveleiben arról, hogy a bálványok imádása mögött démoni erők vannak, és pontosan mindazok, akik bálványt imádnak, démonokat imádnak, démonoknak szolgálnak. Úgyhogy Ábrahámot ebből a démon imádatból, ebből a bálvány imádásból, az ördög szolgálatából hívta el Isten. Hogyha visszaemlékeztek a Bábel tornyánál lévő népek, amikor ugye jó ötletnek találták, hogy építsenek egy magas tornyot a feltörekvő büszkeségük mutogatására, mindenki ismerte ott Isten. Mindenkinek ott volt a szívében az igaz Isten ismeret. Aztán Isten összekavarta a nyelveket azért, hogy megakadályozza az embereknek ezt az önpusztító próbálkozását, és azt olvassuk, hogy szerte szétküldte a világba őket. És ezek az emberek szépen magukkal vitték az igazistennek az ismeretét, de mégis úgy kerültek el a bábeli helyszínről, hogy nem az igaz Istent szolgálták, nem az igaz Istent szerették. És éppen ezért van az, hogy mostanáig, egész mostanáig mindenkinek ott van a szívében, ott van a szívében az igaz Istennek az ismerete, tudják, hogy van Isten. Isten mindannyiunknak a lelki ismeretébe írta ezeket az igazságokat, a szívünkbe égette. De akkor sem szolgálták Istent, és most sem szolgálják nagyon sokan. De látjuk azt, hogy a táré családja is ugyanúgy ismeretes volt Istenben, valamennyire ismerte őt, tudott róla, hallott róla, minden bizonyal továbbadódott ez az ismeret a generációk során, de hogyha nem is tudjuk, hogy a szívükben ott volt, és ennek ellenére démonokat szolgáltak, és bálványokat imádtak. És Isten ebből a környezetből, egyszerűen a jókedvéből, a kegyelméből kiválasztotta Ábrahámot, és elhívta onnan. És talán most már nem annyira megdöbbentő, az 1 Mózes 12, 3-ban olvasható elhívás, amikor azt mondja Ábrahámnak Isten, hogy menj el a Te Földedről. Az egész hosszú elhívásból ennyi a felszólítás, hogy menj el, ennyi. Isten ki akarta hozni Ábrahámot a démonok imádatából, és meg akarta tanítani őt az igazisten imádatára. Meg akarta Ábrahámnak mutatni, hogy ő kicsoda hogy ő milyen hatalmas Isten. És Ábrahám, ahogy egyre inkább megismerte a hatalmas élő isten, egyre inkább a szíveteli volt imádattal ő iránta, és hitt és bízott Istenben, és mert utána menni, mert járni utána. Ugyanígy, mindannyian így vagyunk itt a Földön, egyikünk sem ártatlan, és szelíd ember, és Isten csak úgy elhív minket, hogy mert mi jók vagyunk, vagy mert mi eleget tettünk azért, hogy méltóak lennénk az ő követésére. Mindannyian bárványimádók vagyunk, úgy születünk, és mindannyian, akik nem az igaz Isten imádjuk, azok mind-mind az ördögnek szolgálunk, majd fogjuk látni később ebben a fejezetben. És ez egy általános tévedés, amikor azt gondolják az emberek, hogy valami jó van bennünk, és hogy Isten azt a jót meglátva hív el minket, hogy még jobbá tegye. Isten nem javítani akar rajtunk, nem feljavítani akar, hanem teljesen ki akar cserélni, teljesen át akar formálni. Nem, felépi, nem csak felépíteni akar, hogy meglátja bennünk a jó alapot, és azt ő kifinomítja, hanem teljesen újat akar adni, mindent ki akar cserélni. És szükségünk van arra, hogy Isten megismerve elforduljunk a gonosz útjainkból. Nyilvánvalóan Ábrahám se volt az a ember, aki azt gondolta volna, hogy. Nincs rendben az élete, természetesen Ábrahám is úgy gondolhatta, hogy az idegen Istenek szolgálata, meg a mádás ez egy teljesen normális dolog, körülnézett, mindenki ezt csinálta, ezt csinálta az apja, az egész családja, az egész nemzetsége, teljesen normális dolognak tűnt, jó, megalapozott kis bálványimádó élete volt, tudomása se volt róla, hogy ez a pusztulásba visz. De aztán Isten megszólította. Egy időpillanatban jött Isten, és szólt neki, és azt mondta, hogy gyerek ki onnan, menj el innen, és megmutatom neked, hogy én ki vagyok. És valóban ezt látjuk, hogy Isten ezért hívta ki Ábrahámot, hogy megmutassa neki, hogy ő kicsoda. És Ábrahám pedig hitt, és ment velem És az Ábrahámnak adott ígéretet Isten beteljesítettem és Isten teljesen jókedvéből, kegyelméből hívta előtt úgy, ahogy jókedvéből és kegyelméből hív el mindannyiunkat. Oda jön hozzánk, és megszólít bennünket, és arra kér minket, hogy hagyjuk ott a bálványimádó életünket, és forduljunk őhozzá, ismerjük meg őt, és nagyját tesz bennünket. Azt ígérte Ábrahámnak is, hogy nagy, nagyját teszem a nevedet, és a név az mindig a jellemet, takarta jellemet, jelentette. Mint azt mondta volna Isten Ábrahámnak, hogy nagyjá teszem a jellemedet, megerősítelek, Isten félővé formálnak, alakítalak. És azt olvassuk a Jakab levelében, az első fejezetben, hogy Isten úgy teszi a jellemünket, úgy teszi a nevünket nagyjá, hogy ö, megpróbáltatásokon visz bennünket keresztül, számtalan szó megpróbál és megedsz bennünket, pont azért, hogy megerősödjön a jellemünk, és az Istenfélő jellemünk épüljön, és egyre inkább mélyüljön. És Ábrahámnak tett ígéretét Isten be is váltotta, nagyon sok próbán vitte keresztül őt, nem csak Ábrahámot, hanem látjuk, hogy egész Izraelt is. Izraelt nemzetté az egyiptomi zsarnokság alatt kovácsolta. És látjuk azt, hogy ahogy Egyiptomban volt, voltak, ott nőttek nemzetté, ott sokasodtak, ott erősödtek meg, és ott kiáltottak Istenhez. Majd Isten meghallgatta őket, és Mózest elküldte. Úgyhogy látjuk azt, hogy Isten tényleg minden bűnünket eltöröl, és meg sem emlékezik rólunk, azokról, de arról, Megemlékezik és bennünket is mindig emlékeztetni akar, hogy honnan hozott ki bennünket. És a Isten ma este veled leülne, hogy áttekintse az együttjárásotokat, azt az időszakot, amit együtt töltöttetek el. Leülne, és azt mondaná, hogy emlékszel, hogy honnan hoztalak ki? Emlékszel, hogy milyen volt az életed nélkülem? Emlékszel, hogy nem engem szolgáltál, nem ismertél engem, a pokol fele tartottál, démonoknak szolgáltál, emlékszel rá, na onnan hoztalak ki téged. És onnantól kezdve pedig csak az ő hűségére emlékeztetne, és a bűneidől pedig meg nem emlékezne. Aztán azt olvassuk a nyolcas verstől, hogy hogyan vezette Isten sikerekre az Izraelieket, És ez egy nagyon nagy tanulság, a mi ö, életünkben is, hogy Isten hogyan vezet bennünket győzedelemben. 8-as versben, vagy azt olvassuk a 12-es versben, hogy nem a te fegyvered által, nem a te kéziéved által. 8-as versben azt olvassuk, hogy a kezetekbe adtam őket. 11-es versben megint kezetekbe adtam őket. Isten az, aki az ellenséget Izrael kezébe adta. És ez egy, ez egy csodálatos kettőség, ami ugyanúgy igaz a keresztény életben is. Ez egy szinte számunkra érthetetlen kettőség, hogy Isten azt mondja, hogy harcolj, de mégse a te kardod az, ami győz, hanem Isten az, aki győzedelemre visz. És itt a visszaemlékezésben minden bizonyal az izraeliek kicsit elgondolkodtak. Azon gondolkodtak, hogy de hát nem én, nem én viaskodtam a karddal. Nem én voltam az, aki beletettem a, a nyilveszőbe, az ívveszőbe, nem? Tehát az íjban nyilat. Igen, az íjban nyilat. Nem én voltam ott, nem én harcoltam. Nem én láttam a bért magam körül. Nem én fáradtam el, amikor reggeltől estig harcoltunk, meg amikor több napot meneteltünk. Nem én voltam az. És Isten azt mondja, hogy nem te voltál, nem ezáltal győztél. Igen, te csináltad, de én ott voltam veled, ott voltam melletted, és ezért győztél. Én a te kezedbe adtam az ellenséget. És ez a keresztény életünkben is éppen ugyanúgy igaz. Nem amiatt ad Isten nekünk győzelmet, mert ott vagyunk és imádkozunk. Nem azért ad Isten nekünk győzelmet, mert ott vagyunk és megküzdünk egy egy nehézséggel, vagy mert hitben lépünk. Nem ezért ad Isten győzelmet. Isten győzelmet ad nekünk, ahogy követjük őt, ahogyan hitben mi kilépünk, ahogy hitben harcolunk, ahogyan imádkozunk, ahogyan tanulmányozzuk az ő igéjét. Ő ott van velünk, és a győzelmet a kezünkbe adja. Ez egy téves elképzelés, amikor azt gondolja valaki, hogy ebből az egész győzedelem részből csak az igaz, hogy Ülök a karosszékbe, és Isten mindent az ölembe potjant, és a győzelmet a kezembe adja. Nem, Isten akarja azt, hogy ott legyünk, hogy harcoljunk, hogy hitben mi lépjünk, nekünk kell hitben lépni, nekünk kell azt a kardot felemelni, nekünk kell a nyílveszőt az íba beletenni, nekünk kell meghúzni az íjat, nekünk kell menetelnünk, nekünk kell kitartani. De Isten ott van velünk, és a kezünkbe adja az ellenséget, és ő győz. A másik téves elképzelés az az, amikor alaki azt gondolja, hogy azért győzött, mert ő ott volt, mert ő kitartott, mert ő harcolt, mert ő viaskodott. Egyik sem igaz. Isten azt mondja, hogy szükség van arra, hogy ott legyél és csináld, de ő az, aki győz, ő az, aki győzedelemre visz. És valószínűleg, hogy Izraelnek itt kezdett a fejébe szállni a dicsőség, és kezdtek úgy visszatekinteni a sikeres, dicsőséges kereszténységükre, mintha azt maguknak köszönhették volna. A kereszténység nem jó szó, még akkor nem volt, de az Úrral való járásukra, mintha az ő érdemük lett volna. Ugye megvolt az örökség, letelepettek, jól érezték magukat, már kezdték birtokba venni mindazokat a részeket, amiket Isten nekik adott, és kezdték azt gondolni, hogy egész ügyesen harcoltam, azért egész jól viaskottam, azért csak jól kibírtam ezeket az éveket, hosszú harcos éveket, azért csak ügyesen birtokba vettem azt, amit Isten nekem adott. És kezdett a büszkeség feljönni Izrael szívében, és Józsui azt mondta, 110 évnyi Isten ismeret után annyit élt, nem tudom mióta ismerte Isten, de hosszú évek során, azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy miattatok van a győzelem. Ez nem miattatok van. Igen, nektek kellett ott lenni, nektek kellett követni Istent, hitben lépni és harcolni, de ő volt az, aki odaállt mellétek, ott volt veletek, és ő adta a győzelmet a kezetekben. És ez nagyon fontos, hogy megtanuljuk, és megéljük a keresztény életünkben ezt a kettősséget, hogy ha hív Isten, akkor hitben kövessük, tegyük azt, amire hív bennünket, de egy pillanatig se gondoljuk azt, hogy azért, amiért mi követtük Istent, azért adja a kezünkbe a győzelmet. Egyszerűen azért adta a győzelmet Izrael kezébe, mert ő akarta. Volt, amikor nem akarta. Emlékeztek Ákárra? Emlékeztek arra, amikor nem csak egy ember sajgott, hanem egész Izrael akkor Isten nem akarta a győzelmet a kezükbe adni. Mit csináltak másképp? Másképp hadakoztak? Másképp forgatták a kardot? Másképp vitték a veszőiket? Nem. Ugyanúgy csináltak mindent, kivéve egy dolgot. Az, hogy Isten nem volt ott abban, amit csalakedtek, mert nem akart ott lenni, mert nem akarta azt a győzelmet nekik adni, mert bűn volt a táborban. Úgyhogy akkor, amikor hitben követjük Isten ő várja azt, hogy cselekedjünk, és ott van velünk, és az ő akaratából és jó kegyelméből, jó kedvéből nekünk adja a győzelmet. Látjuk, hogy Istennek a kegyelme és szeretete kiterjed arra is, amikor bennünket valaki átkozni kíván. Hogy itt a 9-es és a 10-es versben emlékezteti Isten őket arra, hogy milyen kegyelmes is volt akkor, amikor Bálák próbálta felbérelni Bálámot, hogy átkozza meg Izraelt, és hogyha visszaemlékeztek a történetre, elég mérges lett Bálák a végére, Bálámra, mert fel volt háborodva, hogy mi az, hogy ő megfizeti jól Bálámot, hogy jól átkozza meg Izraelt, de ahelyett, hogy átkozzá, mindig csak megáldja. És itt van a és itt van Istennek a vallomása erről az esetről a tízes versben. Azt mondta, hogy nem akartam meghallgatni Bálámot, ezért áldva áldott titeket. Isten egyszerűen nem akarja meghallani mindazt az átkot, amit az ellenség próbál a fejünkre zúdítani. az ő gyermekeit megvédi ezektől. És ez egy nagyon nagy tanulság, és fontos az életünkre visszatekintve emlékezni erre, hogy Isten nagyon sokszor az ellenségnek az átkait áldássá formált az életünkbe, még akkor is, hogyha nem tudtunk róla. Emlékeztek arra, hogy amikor Bálám próbálta átkozni Izrael, Izrael mit sem tudva az akácosban lakozott, biztosan ették a mézet, jól érezték magukat, Fogalmuk se volt arról, hogy körbe az ellenség minden hegyről megpróbálja megátkozni őket. Ott voltak, jól érezték magukat. De Isten emlékezteti őket, hogy én akkor is ott voltam, és védtelek titeket, és nem akartam az átkokat meghallgatni. Ez egy olyan nagy biztonság a mi úrral való együttjárásunkban is, hogy Isten nem akarja az ellenség átkait meghallgatni, és azokból áldást formál, és áldásként árasztja mindazt ránk, amit az ellenség pusztításként akar. És micsoda védelem van így Isten szárnyai alatt. És nagyon sokszor olyankor, élvez, olyankor is élvezzük ezt a védelmet, amikor fogalmunk sincs róla. És ez egy még nagyobb biztonságot ad, mert nagyon sokszor, amikor jól mennek a dolgok, akkor... Nem, a, nem vagyunk a térdünkön, nem hollajtunk könnyeket, hogy az Úr drága vérre védelmezzen minket, mert minden jól megy. És azt gondoljuk, hogy ez így van rendben, Isten véd minket. És Isten csak bátorít bennünket, hogy az ilyen időkben is van, amikor jól mennek a dolgok, akkor is azért van, mert ő az, aki véd bennünket. És ő az, aki megszabadít minket minden nehézségünkből. 13-as versben pedig arra emlékezteti az izraelieket, hogy na tessék, itt van a Föld, amiben éltek. Itt vannak a házak, amikben laktok, amiket nem is ti építettetek. Aztán itt vannak a növények, a szőlők, a Földnek a termése, amit élveztek ugyan, de nem ti dolgoztatok meg érte, nem ti ültettétek, nem ti neveltétek ezeket a, a Földeket, és mégis élvezitek azt. És Isten itt a kegyelmének teljes bőségéről beszél. Minden bizonyal ez Izrael büszkeségére egy elég nagy súlytás volt ismét figyelmeztetés, hogy euh, igazából nincs mire büszkének lenniük, ugyanis minden, ami van nekik, meg amiben megnyugodtak, az semmi, semmi olyasmi, amiért megdolgoztak volna. És ez egy nagyon nagy dolog, mert az üdvösségről egy előkép. Az üdvösség is pontosan ugyanilyen, hogy Isten úgy adja nekünk, hogy azért nem mi dolgoztunk meg, nem mi voltunk azok, akik kiérdemeltük volna azt, hanem Krisztus volt az, aki megdolgozott érte, és mi nem kiérdemeljük azt, hanem Isten egyszerűen ajándékba adja azt mi nekünk. Ez Istennek egy olyan fantasztikus, mély szeretetéről tesz bizonyságot, ami így minden emberi értelmet felülhalad. Mi emberek úgy vagyunk összerakva, meg a társadalom is úgy nevel bennünket, hogy mindig azt kapjuk, amit megérdemlünk. És éppen ezért az ilyen dolgok, amikor csak egyszerűen csak úgy kapunk valamit, bántják a kis fejünket, hogy... Tehát hogy lehet az, hogy csak úgy kapok valamit? Hát ez, én megdolgoztam ezért, és lehet, hogy Izraelben is már kezdett forni az agyvíz, hogy mi az, hogy nem dolgoztunk meg a szőlőkért, meg az olajfákért. Hát nem mi gondozzuk őket, már 40 éve nem mi kapáljuk őket, nem mi születeljük őket, nem mi tapossuk ki a szőlőlevét. És biztos, már ott volt az izraelieknek a szívében is, hogy mi az, hogy mi nem tettünk semmit érte, csak úgy Isten adta. És nagyon sokszor mi emberek elfelejtjük azt, hogy mi mindent Istentől kaptunk, és semmi nincsen, amiért megdolgozhattunk volna. Nagyon sokszor erre azt a választ szoktam kapni, hogy hát dehogyis nem, hát te is elvégezted az egyetemet, és van diplomád, azért te megdolgoztál, ezt te megérdemelted. És ez, ez így emberi szemszögből lehet, hogy így néz ki, Isten szemszögéből meg nem így néz ki. Mert azt a diplomát én nem érdemeltem meg, Isten adott kegyelmet arra, hogy járhattam egyáltalán iskolába, Isten volt az, aki egyáltalán agyat adott nekem, hogy felbírjam fogni, hogy mit jelentenek a kriszkrasszok a papíron. Isten adta a látásomat, hogy tudjak olvasni. Isten adott időt arra, hogy legyen időm az iskolapadban ülni, és ne kelljen dolgozni. Isten adta a szüleimet, akik segítettek, hogy eltartsanak addig, amíg én a könyvek felett ültem szó szerint. És így ez mind-mind Istennek a kegyelme. Isten kegyelme volt az, hogy levegőt kaptam az alatt a hat év alatt. Istennek volt a kegyelme, hogy táplált, eledelt adott. Istennek volt a kegyelme az, hogy munkát adott, hogy tudtam dolgozni, hogy tudjak ételt venni, hogy ki tudjam fizetni közben a számlákat. Ez így mind-mind Istennek a kegyelme. És hogyha valaki ezt nem látja, akkor tényleg azt mondja, hogy megdolgoztam a diplomám, én megérdemlem. De hogy dolgoztam volna meg a diplomámért, hogyha például nem látok, vagy hogyha nincsen munkám, amiből megéljek, vagy hogyha nincsenek szüleim, akik segítsenek. Tehát ez, ez nem olyan dolog, mint amiért megdolgozna az ember. És gondold végig, hogy hogy nem, nem teszte semmit azért, hogy most itt ülsz, és az oxigént se te találtad ki, ami így életbe tart, meg így a napsugarat se, ezeket nem te találtad ki, és ezeket pláne nem érdemelnek. meg. <gül> te, senki nem gyújthatja be az igényét, hogy én, én megérdemlek napi három köbméter levegőt. Ez, ez nem erről szól. Itt mindent Isten kegyelméből élvezhetünk, és ingyen ajándékként kapjuk azt, amit Isten nekünk ad. És amikor nem látjuk ezt, amikor csak emberi szemmel látjuk ezt a világot, amiben élünk, akkor nem értjük és nem látjuk Istennek a kegyelmét. Mm. És ilyenkor nagyon nehéz fogadnunk, nagyon nehéz elfogadnunk dolgokat Istentől. Egy... Uh, Na, nem menjünk bele, nagyon sok embernek nehéz ezt elfogadni. így így az üdvösséget is nehéz elfogadnunk. Nagyon sok ember nehezen tudja elfogadni, mert mi az, hogy azért nem kell megdolgozni? Mi az, hogy azért ő nem tehet semmit? Igen, Isten az üdvösséget ugyanúgy adja ajándékként, mint azt a három köbméter levegőt, amit naponta elhasználsz, vagy azt a, a hőmérsékletet, amiben tudsz élni, Isten ugyanúgy adja, mint olyan sok más mindent ebben a világban. És aki ezt nem tudja elfogadni, az, az pontosan azért fog a pokorra kerülni, mert neki problémája van azzal, hogy csak úgy valamit elfogadjon. Ha, ha belegondolnak, hogy a levegőt is csak úgy kapja, és nem tud megdolgozni, hát akkor még hamarabb is meghalna. Nagyon nehéz ez, mert nagyon sokan a pont az ilyen jellegű büszkeségük miatt kerülnek a pokolba. Isten senkit nem küld oda, azt nem az emberek nem teremtette. Isten a poklot a sátánnak, az antikristusnak és a hamis profétának teremtette. Ez nem olyan hely, amit embernek teremtett volna. De mégis vannak emberek, akik úgy döntenek, hogy inkább azt választják, ők, ők, ők inkább azt kérik, amit megérdemelnek, nem kérnek annál többet, de sajnos akkor ott kötnek ki, hogyha nem tudják elfogadni az üdvösségnek ezt a kegyelmi ajándékát, amit Isten őszinte szívvel kegyelemből ad. Itt Józsuén keresztül Isten egy nagyon nagy kihívás elé állítja Izraelt. Tudja azt Isten, hogy a próbákban, a harcokban igazán lelkesen kiáltottak az Úrhoz, és támaszkodtak Istenre. Legerőteljesebben ezek a kiáltások talán az egyiptomi időszakból uh, szálltak föl az Úrhoz, amikor rabszolgasorsba voltak, és amikor na, mindennaposan kiáltottak azért, hogy az Úr mentse meg őket. És aztán Isten megmentette őket, aztán jött a pusztai vándorlás. Akkor már nem annyira kiáltottak, de aztán mégiscsak kiáltottak, már elégedetlenek voltak. Aztán bejöttek, akkor ott volt a Jordán, hát nem volt mese, megint kiáltaniuk kellett az úrhoz, már látták, hogy másképp nem jutnak. Hát aztán csak átjutottak. Aztán jött Jerikó, na hát ott megint kiáltani kellett. Aztán úgy gondolták, hogy most már minden oké, okay, sinem vannak, és akkor jött, ugye Ainak a az AI csata, ahol mindenki igen fájdalmasan vette tudomásul azt, hogy mennyire Istenre kell támaszkodniuk, és nem oszthatják meg a szívüket. Aztán jöttek a harcok, jött a déli hadjárat, az északi hadjárat, minden bizonyal Istenhez ragaszkodóan mentek ezekbe a harcokban a katonák, de aztán eljött az időszak, amikor megvolt a földosztás, kezdett mindenki megnyugodni megint, hogy jó, rendben megvan az Isten által adott örökségünk. Még akkor is Istennek volt szükség, hogy teljesen birtokolják azokat a részeket, amiket Isten nekik adott. De aztán, miután birtokba vették, kezdett mindenki megnyugodni, 40 évig nem történt semmi, és itt volt a nagyon nagy kihívás, amire Isten fel akarta hívni a figyelmét. És ez pedig az, hogy a nyugalomba meg a békességbe is ragaszkodjanak Istenhez. És ez az egyik legnagyobb próba talán az Istennel való együttjárásunkon, amikor minden rendben van. Amikor úgy látjuk, hogy komolyabb harcokat nem élünk meg, nem látjuk, hogy az ellenség folyamatosan átkoz minden oldalról, mert Isten nem engedi, hogy lássuk. Minden úgy megy, ahogyan azt mi látjuk, vagy elgondoljuk, vagy elképzelnénk. És akkor Isten azt mondja, hogy ragaszkodsz -e hozzám ebben az időszakban is. ragaszkodsz -e hozzám, és jársz-e velem. És itt ez a kihívás hangzik el Józsué részéről, azt mondja a 14-es versben, azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletességgel és hűséggel. Micsoda felhívás ez, hogy most, hogy már megvan az örökségetek, Megkaptátok azt, amit Isten megígért nektek, már félig meddig birtokoljátok is azt. Ragaszkodjatok továbbra is, féljétek őt, szolgáljátok őt. És itt Józsué nem egy vak hitre hívja Izraelt, hiszen pont Isten az előbb ismételte át velük az ő hűségének hosszú-hosszú történetét. Ez nem egy vak hitre való felhívás, hanem arra felhívás, hogy nézd csak meg azt, hogy Isten honnan hozott ki, nézd meg azt, hogy ő kész elfelejtkezni minden bűnödről. Nézd meg azt, hogy milyen hűséges volt hozzád minden egyes pillanatban az életed során. Ezért hát most, amikor így minden rendben van, amikor úgy látod, hogy megnyugodott minden, akkor hagynád el pont őt. Ne pont ekkor hagyd el hanem ragaszkodj hozzá, féldőt, szolgálőt. És azt mondja tovább József, hogy hányátok el az idegen, hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvízen és Egyiptomba. Szolgáljatok az Úrnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl voltak a folyóvizeken, akár az emoreusok isteneit, akiknek a földjén, lak, földjén lakoztok. Én azonban és az én házam az úrnak szolgálunk. Itt Józsué azt mondja, hogy választhatok, választhatok, hogy kit fogtok szolgálni. Nem azt mondja, hogy ha fogtok szolgálni. És ezzel elmondja azt józsef, hogy valakit fogtok szolgálni. Ha nem Isten fogjátok szolgálni, akkor fogtok szolgálni valaki mást, valami mást, valami idegen Istent. De azt mondja, hogy, hogy gondoljátok csak el, hogy most kik közül lehet választani. Lehet választani azok közül a bálványistenek közül, akiket az atyáitok szolgáltak, vagy lehet választani azok közül a bálványistenek közül, akik itt most közöttetek laknak. Kit, kit választotok? Józsui azt mondja, hogy hát ez alapján az áttekintés alapján én az úrhoz fogok ragaszkodni, én őt fogom szolgálni, és az én, és az én házam népe is. Józsui azt mondja, hogy majd hogy nem azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy ti kit választotok, én biztos, hogy az urat fogom szolgálni, mert tudom, hogy honnan hozott ki minket, tudom, hogy nem emlékezik meg a bűneimről, és tudom, hogy milyen kegyelmes és irgalmas én hozzám. Én őt fogom szolgálni, és az én házam népe is. És olyan, mint hogy a, a szinte a tanítványoknak a szavaiban eszceng vissza, amikor a János 66 ban azt mondják, hogy Ugyanuram, kihez máshoz mehetnénk, mint hozzá? hiszen nálad vannak az élővíznek forrásai. Hova mehetnénk? Hova máshoz? józsué ide jutott el, ahogyan meglátta és megértette Istennek a nagy kegyelmét. A nép pedig, 16-os versben, a nép pedig felállt és mondta, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat szolgálva idegen Isteneknek, Sőt, inkább az Úr, a mi Istenünk az, aki felhozott minket és atyáinkat Egyiptom földjéből, a szolgák házából, és aki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden utunkban, amelyen jártunk, és mind a népek között, amelyek között átajöttünk, és kiűzött az Úr minden népet, az Emoreust is, e fölnek lakóját a mi orcáink előtt, mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk. Józsué pedig mondta a népnek, nem szolgálhattok az úrnak. Itt látjuk a népnek a lelkes válaszát, hogy Józsué azt mondja, hogy szolgáljátok az urat, szolgáljátok az urat. A nép azt mondja, hogy mi szolgálni fogjuk az urat. Józsué meg azt mondja, hogy ti nem, nem szolgálhatjátok az urat. Most miről is van szó? Arról van szó, hogy a nép kicsit túlbizakodta magát. Itt látjuk, hogy Elkezdik ismételni Józsué-nak a történetüket, mintha azt mondanák, hogy, ó, ugye Józsué, hát ezeket mi is tudjuk, hogy ő hozott ki Egyiptomból, meg ő volt ez, aki megszabadított. Persze, hogy tudjuk, persze, hogy ő adta az emoreusokat a kezünkbe. Tudjuk, tudjuk, tudjuk. És valami mellett itt elment Izrael, ami mellett mi is nagyon könnyen elmehetünk, és ezért kell őrizni a szívünket. Nevezetesen azt gondolták itt az izraeliek, hogy, az, hogyha tudják, hogy mi történt velük a múltban, meg hogy Isten mit tett velük a múltban, az elég ahhoz, hogy megtartsa őket. A tudás önmagában nem orvossága a lelkünknek a sekélyességére, és Isten, itt fogjuk látni, hogy arra bátorítja az izraelieket, hogy az egy dolog, az tényleg egy fontos és jó dolog, hogy tudjátok azt, hogy én mit tettem veletek, hogy honnan hoztalak ki titeket, hogy nem emlékezek meg a bűneitekről, hogy kegyelmes voltam hozzátok. Ez jó, ha tudjátok, de ez nem elég. Isten a szívünkre vágyik, a lelkünk mélyére vágyik, nem csak arra, hogy mit tudunk, meg mit nem. És Izraelnek itt egy... Elég büszke hozzáállása van az egész kihíváshoz. Ugye azt mondja Józsui, hogy szolgáljátok az Urat, ők pedig azt mondják, hogy ó, hát távol legyen, hogy elhagyjuk az Urat szolgálva idegen Isteneknek. Ez egy, ez egy nagyon büszke kijelentés, és nagyon vigyáznunk kell saját magunkra, is, hogy, nem, hogy ez az a lelkület lopódjon be a szívünkbe. Azt mondta egy híres angol prédikátor a múlt században, hogy azok a keresztények, a leggyengébbek, akik leginkább hangoztatják azt, hogy ők Isten soha el nem fogják hagyni. A legerősebbek pedig azok, akik teljes tudatába vannak annak, hogy képesek Isten bármikor elhagyni, és a saját erejükből más Isteneket szolgálni. És ott van a felhívás a mi számunkra is, hogy ismerjük azt, hogy Isten mit mond rólunk. Tudjuk azt, hogy mi Isten mit mond rólunk. Isten mikor lát bennünket, akkor úgy lát bennünket, mint a gyermekeit Krisztus vérében megváltottakat. De ő pontosan ezért akar emlékeztetni minket arról, hogy honnan hozott ki minket, mert szeretné, ha erre az egyre emlékeznénk, hogy miből is hozott ki minket. Hogy emlékezzünk arra, hogy mi bűnösök vagyunk. Igaz, megváltott bűnösök, teljesen újak de teljesen képesek arra, hogy a legnagyobb bűnöket elkövessük az ő kegyelme nélkül, és ha ő nincs ott velünk, akkor nem győzedelembe megyünk, hanem a pusztulásban. És nagyon fontos ezt megértenünk a szívünkbe, hogy mi teljesen képesek vagyunk a lehető legnagyobb bűnöket elkövetni. Hogyha ezt esetleg nem így gondolod, akkor tekints vissza a keresztény életed elmúlt éveire, és ha rágondolsz a bűneidre, meg fogod érteni, hogy képes vagy a lehető legnagyobb bűnöket elkövetni Isten kegyelme nélkül. És nagyon fontos, hogy így lássuk magunkat, hogy tudjuk azt, hogy ha Isten nincs velünk, ha Isten nincs ott, ha Isten a kegyelmével nem tart minket, akkor teljesen képesek vagyunk bűnt követni el, teljesen képesek vagyunk Isten ellen lázadni. És legyen az a hozzáállásunk, hogy Isten kegyelméből sohasem fogom elhagyni az Urat. Bízok benne, hogy az Úr kegyelme meg fog tartani mindig. És ez nem ok arra, hogy most Isten kegyelmére, vagy Isten lustaságára kenjük azt, amikor vétkezünk. Amikor bünt követünk el, akkor nem arról van szó, hogy hát azért vétkeztem, mert Isten kegyelme nem állított meg. Szó sincs erről. De arról van szó, hogy képes vagyok bűnt elkövetni. És csak azért, mert újjászülettem, nem tűnt el a lelkemnek a bűnös természete, az majd a megdicsőüléskor fog eltűnni. Az ó emberem megfeszítetett ugyan a keresztfán, de ugyanúgy kiavál, ugyanúgy bűnre visz, ugyanúgy képesség, képes vagyok arra, hogy bűnt kövessek el. De Isten arra hív, hogy ne tegyem. És ha hallom ezt a hívást, ha Istennek a szavából, és az ő lelke által erőt mellítek, akkor nem követem el ezeket a bűnöket, de kell tudnunk, hogy képesek vagyunk rá. Izrael úgy tett, mintha ők sérthetetlennek lennének, és ők soha, semmilyen módon Isten nem fogják megtagadni. Gondolj csak arra a új szövetségi képre, amit Péter esetében találunk. Ő is ugyanígy kiáltott. Ó, uram, ha mindenki más megtagad, is, én soha se foglak megtagadni. Ott volt ez a büszke hozzáállás a szívében, de főleg ez azért volt ugyanazért, mint az izraeliek szívében, mert nem látták azt, hogy ő kicsoda. Péter nem látta saját magáról, hogy igenis képes megtagadni Jézus, és egy hamis kép élt saját magáról ő benne. Hogyha azért volna benne, hogy ó, uram, ha mások megtagadnak, remélem én fogok tudni hozzá ragaszkodni. Bízok benne, hogy fogok tudni hozzá ragaszkodni. Én remélem, hogy a te kegyelmed által kibírom a kínhalált is, hogyha többiek meg, ha, megtagadnak is. Én, én remélem nem foglak, uram, én hozzád szeretnék ragaszkodni. De hát az alázatos hozzáállás helyett egy nagyon büszke hozzáállás volt benne. És hát fogjuk látni ez történetében, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, amikor tévedtek volna, vagy amikor lázadtak volna Isten ellen. És éppen ezért mondja nekik Jézus, vagy Józsué az, hogy nem szolgálhattok az úrnak. Azt mondja, hogy nem szolgálhattok az úrnak, mert szent Istenő, féltőn szerető Istenő. Nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket, hogyha elhagyjátok az urat, és szolgáltok idegen Isteneknek. Akkor elfordul és rosszal illet benneteket, és megemésztiteket, minek utána jó cselekedett veletek akkor mondta a nép Józsuénak, nem, mert mi az Úrnak szolgálunk. Józsué pedig mondta a népnek, bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az urat, hogy neki szolgáljatok, és mondták, bizonyságok. Látjuk azt, hogy a nép erre nem, hogy megalázta volna magát, és elgondolkodott volna ezeken a dolgokon, inkább egy büszke lelkületben folytatta tovább. Itt nyilvánvaló, Józsu, itt nyilvánvaló hogy én nem arra bátorítja a népet, hogy ne szolgáljanak Istennek. De Jézusnak is volt ilyen, ehhez hasonló felhívása a Lukács 14-ben, amikor arról olvashatunk, hogy, hogy Jézus arra bátorítja az embereket, hogy gondoljátok át, hogyha engem akartok követni, gondoljátok át, hogy tudtok -e engem követni. És elmondja ott azt a példázatot, hogy a toronyépítésről szóló, példázat, torony szóló példázatot, hogy az a bölcs ember, aki leül a toronyépítés előtt, és átgondolja, hogy meg tudja építeni azt a tornyot. Nyilvánvalóan ott Jézus nem arra bátorította az embereket, hogy ne higgyenek benne, ne higgyenek Istenbe. Nem, nem erre bátorította őket, hanem arra, hogy ne szánják oda magukat könnyelműen Istennek. Figyelmeztette őket a, a könnyelmű odaszánás e, a szánásról. És ugyanezt teszi Józsué, is. Nem azt akarja, hogy ne szolgálja Izrael Isten, hanem azt akarja, hogy ne szánják oda magukat könnyen, sekélyesen Istennek. És ez a figyelmeztetés azért van itt. Olyan, mintha nem érteni Izrael azt, hogy hogy Isten nem lehet szolgálni. Isten nem azért jött, hogy őt szolgáljuk. Sokaknak, gondolom itt Izrael fejében is, az az elképzelés él, hogy hogy um, nekünk Istent kell szolgálni. És úgy gondolunk Istenre, mint valami humán erőforrás menedzserre, aki azért akar minket beszervezni, hogy szolgáljunk, hogy mi is beszervezzünk másokat arra, hogy szolgáljanak ők is Istennek. És vannak, akiknek a fejében Isten így él, mint valamilyen humán erőforrás menedzser, akinek az a célja, hogy minél több embert a saját szolgálatára összegyűjtsön. Ehhez képest Jézus azt mondta, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon. Ő akar nekünk szolgálni. És amikor engedjük, hogy ő nekünk szolgáljon, akkor belőlünk áradni fog az ő szolgálata. Nem kell erőködnünk azon, hogy hogyan szolgáljuk őn. Az Ézsaiás 46-hoz, ott nagyon élesen kijön az az ellentét, amit Izrael úgy néz ki, hogy Ézsaiás korában sem értett még igazán. És ez az igazság, hogy nagyon sokszor mi sem értjük ezt. Azt mondja ott az Ézsaiás 46.3-ban, Hallgassatok rám, Jákob háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam, anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta, Vénségetekig én vagyok az, és megőszülésetikig, én visellek, én teremtettem, és én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Kihez hasonlítok engem? És kivel tesztek egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk? Kitöltik az aranyot az erszényből, és ezüstöt mérnek mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból Istent csináljon. Meghajolnak előtte, leborulnak előtte. Válukra veszik azt, és hordozzák, majd állványra helyezik, és vesztegál helyéről, meg nem mozdul. Ha kiáltasz is hozzá, nem felel, nyomorúságotból nem szabadít meg. Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek. Vegyétek eszetekbe pár tütőnk. Itt Isten arra figyelmezteti Izraelt, hogy emlékezzetek arra, hogy én vagyok az, aki hordozlak titeket. Anyátok méhétől kezdve egészen vénségetekig Én vagyok az, aki hordozlak titeket. Nem arról van szó, hogy nektek kell engem hordozni. És itt van a nagy dolog, amiben Izrael tévedett. Úgy gondolták, hogy Istent nekik kell hordozni. Nekik kell Isten segíteni, nekik kell Istent viselni, mint valami hősöknek, és nekik kell megvédelmezni, megoltalmazni az Istenüket. És Isten azt mondja, hogy az az Isten, akit hordozni kell, meg az az Isten, akit meg kell csinálni, meg az az Isten, akit meg kell védeni, meg ki kell állni mellette, az az Isten nem tud megszabadítani, az az Isten, aki az élő igaz Isten ellenben hordoz bennünket. Ő az, aki visel bennünket. Ő az, aki a kezémben tart bennünket. És ő az élő igaz Isten. Nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy az élő igaz Isten azért jött, hogy szolgáljon, nem azért, hogy szolgáljanak neki. Az élő igaz Isten az, aki hordoz bennünket, és nem, az, és nem azért jött, hogy őt hordozzák. És Izrael itt ezt nem értette, és úgy akarta szolgálni Istent, hogy nem engedte azt, hogy Isten szolgálja őket. És Józsué ezért arra kérte őket, hogy vizsgálják meg az odaszárnásukat. És Izrael lelkesen mondta, hogy márpedig bizonyságok vagyunk Isten előtt, hogy őt választjuk. És akkor itt jön a lelki-sekély szolgálat. Ez, ez a szó jól leírja azt, hogy mi volt a problémája Izraelnek. Sekélyes volt a lelkük. A szívüket nem szánták oda Istennek, csak beszéltek, meg tudtak dolgokat, de sekélyesek voltak. Isten lelki-sekély szolgálata ez a 23-as versben. Most azért hányjátok el az idegen isteneteket, akik köztetek vannak. Ez egy jó kezdet. Hogyha ennyire mondjátok, hogy Isten szolgáljátok, akkor... Talán kezdjük ott, hogy a bálványokat dobáljátok el. Ez egy, ez egy jó kezdet. És aztán azt mondja, hogy hajtsátok szíveteket az Úrhoz, néhez, Itt van az igazi. Istent a szívünk érdekli. Engedjük, hogy a szívünket átformálja, hogy abba belenyújjon, És hogy engedjük azt, hogy szeressen minket. Engedjük azt, hogy szolgáljon nekünk. Engedjük azt, hogy ő hordozzon minket. És nagyon megint egy... Um, um, századbeli prédikátor mondta azt, hogy a világnak a legnagyobb bűne nem az, hogy nem akarnak Isten Isten uh, nért dolgozni, hanem a legnagyobb bűnük az az, hogy nem engedik, hogy Isten szolgáljon nekik, és ezen keresztül megmutassa az ő dicsőségét. Tehát arról van szó, hogy nem az, a, nem az a bűn, ha valaki nem dolgozik Istenért, hanem az a bűn, hogyha nem ül le, és nem engedi azt, hogy Isten neki szolgáljon. Mert ha ezt megteszi, akkor Isten a saját dicsőségét, dicsőségével megtölti azt az embert, és azt a dicsőségét fogja Istennek visszatükrözni, és mások ezt a visszatükröződő dicsőséget fogják látni. Nagyon sokan, nagyon sokszor mi is eshetünk abba a hibába, hogy azt mondjuk, hogy ezt az dicsőségéért teszem, mintha meg akarnám mutatni Isten dicsőségét másoknak, és úgy gondolom, hogyha valamit megteszek, akkor hozzáteszek Isten dicsőségéhez, és akkor nagyobb lesz Isten dicsősége a másik ember szemébe. És akkor lelkesen mindent kitalálunk, hogy Isten dicsőségét valahogy jobban felnagyítsuk meg, meg úgy, meg úgy kirakjuk mindenhova. De Isten meg azt mondja, hogy az, te az én dicsőségemhez nem tudsz semmit hozzáadni. Az én dicsőségem az nagy. Azzal van teli a menny, azzal van teli az egész föld. Ezt nem lehet nagyobbá tenni, viszont lehet jobban visszatükrözni. De az egyetlen egy módja annak, hogy jobban visszatükrözd Isten dicsőségét, az az, hogyha ülsz a lábai előtt és engeded, hogy szolgáljon neked Isten, hogy vissza tud ragyogni azt, amit benned elmunkált, amit benned elvégzett, amit benned már megmunkált. És erre egy nagyon jó kép ez az új szövetségben Máriának és Mártának az a esete. Hogyha emlékeztek, Márta teljesen jó indulattal szolgálni akart Istennek, Istenért, Isten dicsőségére, és lehet, hogy őszintén volt a szívében az, hogy most ezzel Istennek, Dolgozok, és Istennek fogom meg, Isten dicsőségét fogom másoknak megmutatni, hogy szolgálok. De közben igazából nem tudta visszaragyogni Isten dicsőségét. Mert, ahogy vettük vasárnap, és beszéltünk akkor arról, hogy Márta figyelmét elrángatták a dolgok, és nem tudott ott ülni, és nem tudta engedni az, hogy Isten szolgáljon neki. Ezért ő nem is tudott semmit visszatükrözni. Egy mérges pukkancs volt, akitől biztos mindenki így próbált távol állni, mert egy, egy ilyen ö, arrogáns ember körül senki se szeret lenni, hiába hírezteli akár a cselekedeteivel, akár a szavaival, hogy Isten szolgálja. Ellenben Mária mindenki számára vonzó volt, jó illatként ott ült, és mindenki arra várjuk, hogy ó, csak én is olyan lehetnék, mint ő. Mindenkinek áldás volt Mária, akárhányszor előfordul az írásban. Van, volt, akinek piszkálta az orrát, igencsak. Többnyire azoknak, akik nem ültek Jézus lábánál, és nem, engedten, nem engedték azt, hogy Jézus szolgáljon nekik, és nem tudtak mit visszatükrözni. És azt gondolták, hogy a cselekedeteikkel kell megmutatniuk Isten dicsőségét. De Isten azt mondja, hogy ez nem így van. Én a szíveteket kérem, üljetek előttem, megtöltelek titeket, és majd visszaragyogjátok az én dicsőségemet. Nem arról van szó, hogy nektek kell szolgálni engem, hanem engednetek kell az, hogy én szolgáljak titeket, engednetek kell az, hogy én hordozzalak titeket, én viseljelek titeket, ne ti próbáljatok hordozgatni engem. És mondta a nép Józsuének 24-es vás, az Úrnak a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk. Valószínűleg még most sem igazán kapizsgálják, hogy mit mondanak, de legalább hallották a figyelmeztetéseket, és minden bizonyal elindult valami a szívükbe, hiszen már azt mondják, hogy a szavára fogunk hallgatni és szerzett azért Józsué szövetséget a napon és adott eleibe rendelést és sikerben. Látjuk azt, hogy itt Józsué megújítja az Isten és a nép között való szövetséget, és ez egy nagyon fontos dolog a lelkisekély szolgálatban, hogy megújítsuk az Istennel való szövetségünket. Nekünk, újszövetségi hívőknek erre Isten az úrvacsorát adta, hogy újból meg újból megemlékezzünk arról, hogy szeret bennünket. És az úrvacsora az... Ez nagyon fontos, ugye, hogy egy házasságban is fontos többször elmondani azt, hogy szeretlek, ezt főleg a feleségnek kell hallani többször. Nem tudom, ismeritek -e azt a skót viccet, hogy a feleség kiakadt, hogy 25 évi házasság után, hogy de hát egyszer sem mondtad, hogy szeretsz engem, és mondja a férj, hogy hát de hogy nem, egyszer mondtam. Ha megváltozik, te leszel az első, aki meg tudod. De így a feleségeknek szükségük van arra, hogy hallják, hogy szeretlek téged. És Isten ezért, ezért hozta létre az úrvacsorát. Ő a kereszten nekünk igent mondott. Olyan, mintha a kereszten azt mondtam volna, hogy igen, szeretlek téged, meghalok, érted? De nekünk az egyháznak, az ő menyasszonyának szüksége van arra, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy szeret minket a vőlegény. És ezért Isten azt mondta, hogy gyertek és akárhányszor vesszük az Úr mindig emlékezünk arra, hogy szeret minket, szeret minket, és engedhetjük, hogy Isten ezt a szeretetét, ezt az igennyét újból meg újból elismételje. Nem egy új igent mond, ugyanezt az igent mondja, emlékeztet minket arra az igenre. És itt Józsué azt mondja, hogy újítsuk meg a szövetséget, és Jézus is azt mondja, hogy az én emlékezetemre, az én halálom emlékezetére cselekedjétek ezt, úrvacsorázatok emlékezzetek arra, hogy én szeretlek titeket. 26-os vers, és beírta Józsói dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vette egy nagy könyvet, és oda helyeztette azt a csárfa alá, az mely volt az Úrnak szent házában. És mondta Józsué az egész népnek, ímé, ez a kő lesz ellenünk bizonyságul, mert, mert ezt hallotta az Úrnak minden beszédét, amelyet szólt nekünk, lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti istenetek ellen, és elbocsájtotta Józsué a népet, kit-kit a maga örökségében. Ezek voltak tehát Józsuének az utolsó szavai, hogy szálljátok oda magatokat. Nekünk utolsó szavakként talán az a emlékeztető, hogy újítsuk meg Istennel ezt a szövetséget az Úr és hallgassuk őt, hogy elismétli nekünk azt, hogy igen, én szeretlek, emlékezt, csak vissza a keresztre, én ott szövetséget kötöttem veled és lett a -e dolgok után, hogy meghalt Józsué, a nun fia, az úrnak szolgája, 110 esztendős korában, és eltemették őt az örökségének határában, szerában, amely az Efraim hegyén volt a Gás hegytől észak felé. Izrael pedig az urat szolgált a minden idejében, és a, vének is minden, és a véneknek is minden idejében, akik hosszú ideig éltek Józsué után, és akik tudták, minden cselekedetét az úrnak, amelyet cselekedett Izraellel. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezt olvassuk: hogy Józsué minden idejében egész Izrael az úrnak szolgált, azért mert jó vezetőjük volt, azért szolgáltak az úrnak. És mi is az úrnak fogunk szolgálni, akkor, ha jó vezetőnk van. És itt elsősorban nem rám kell gondolni, hanem arra kell gondolni, hogy Józsué vezette téged, igazán Jézus vezete téged a mindennapokba. Mert ha ő vezet, és az ő uralma alatt élsz, akkor nekik fog szolgálni. Egészen addig, amíg ő az urad. Amikor más teszel a posztra, akkor bizony eltávolodsz tőle. A véneknél talán lehet rám gondolni, meg lehet a lelki vezetőkre gondolni, mert a vének hosszasabban éltek, és az ő idejük alatt is szolgálta Izrael, az urat, és tudták az úr cselekedetén. Ez a tudás nem egy ismeretbeli tudás volt, hanem a szívükben való tudást jelöl, szívben való ismerete. 32-es versben látjuk, hogy hogyan teljesül be az 1 Mózes 50-25-ben adott profécia, a József csontjait pedig, amelyeket felhoztak Izrael fiai Egyiptomból, eltemették sikemben a mezőnek abban a részében, amelyet szerzett Jákob Hámornak, a sikem atyának fiaitól száz pénzem, és lettek a József fiainak örökségévé. Letjük azt, hogy József csontjait egészen Egyiptomtól kezdve hordozták ki idáig, jó hosszú idő volt, 40 év a pusztaságba, 40 évnyi honfoglalás, már még utána is jó pár év, úgyhogy most kerültek a csontok a helyükre. Érdekes, hogy mi követte Izraelt ez alatt a hosszú-hosszú idő alatt halott csontok, de végre a helyükre kerültek. Meghalt Eleázár is, Áronnak fia, ugye Eleáz Áron volt az első főpap Eleázár, a második főpap Áron is meghalt, a második főpap is meghalt, és eltemették őt Gibeátban az ő fiának Fineásnak városában finás lett a harmadik főpap, amely neki adatott az Efraim hegyén. Látjuk azt, hogy így Józsué könyve szépen halálkeretbe van foglalva, Mózes halálával kezdődik, Józsué Eleázár halálával végződik, és végig ott vannak a halott csontok. Nagyon érdekes dolog ez, hogy itt kiemeli a 33-as vers ezt, hogy hol lett eltemetve Eleázár. Azt mondja, hogy finás városában, amely neki adatott az Efraim hegyén. A kérdés az az, hogy hogyan adatott finásnak az efrain hegyén város, mikor ő főpap volt neki. Nem lett volna szabad, hogy legyen egyetlen egy birtokas mert neki az úr volt az öröksége. Valahogy csak szertett erre a jó kis területre finás, és bizony itt kezdődött el az az úrtól való eltávolodás, ami a bírák könyvében teljesen nyilvánvalóvá válik. Egészen idáig Józsué idei Izrael az urat szolgálta, a vének idejében is, de aztán, ahogy a vének is elkezdtek fogyni, eltávolodtak Istentől, és a bírák könyve pontosan erről az eltávolodásról, és Isten megújuló kegyelméről fog beszélni nekünk, Többszöri ciklusokon keresztül meg fogjuk látni, hogy Isten kegyelme hogyan újul meg újból meg újból. De itt kezdődött, amikor Finás úgy gondolta, hogy azért a főpapi szolgálat mellett jól jön egy kis telek a Szefraim hegyén, és talán itt indult el ez a félrehúzás. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked azt, hogy Szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy ezt a szerető igent kimondtad nekünk ott a keresztván. És köszönjük, hogy látod, hogy menny mennyire szükségünk van arra, hogy újból meg újból halljuk azt, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy nem egy új szerető igent mondasz nekünk, Uram, hanem csak egy régit erősítesz és újítasz meg. Köszönjük, Uram, hogy amikor látod a lelkünknek a sekélységét, akkor mindig kihívóan és bátorítóan az bennünket. Köszönjük, Uram, hogy ilyenkor emlékeztesz minket arra, hogy honnan hoztál ki bennünket, hogy mik lennénk nálad nélkül. És köszönjük, Uram, neked azt, hogy emlékeztetsz minket arra, hogy te a bűneinkről már nem emlékezel meg, mert úgy döntöttél a kegyelmedből, egyszerű jókedvedből, hogy elveted azokat tőlünk, és soha nem emlékezel meg azokról. S köszönjük, Uram, azt is, hogy harmadsorban emlékeztesz minket a Te hűségedre, hogy átveszed velünk az életünket, és csak azokat a részeket emeled ki, amikor igazán megtapasztalhattuk a Te hűségedet, a Te védelmedet, a Te általad való győzelmeket. Köszönjük ezt neked, Uram. Köszönjük, hogy emlékeztesz minket nagy sorban arra, hogy sose legyünk büszkénk arra, amit kiérdemelhetnénk Ne legyünk büszkék a kezünk munkáira, hanem, Uram, lássuk alázatos szívvel azt, hogy Te vagy az, akitől mindent kaptunk, Uram, ajándékba. dicsőségnek neked ezért, Uram. És köszönjük, hogy a van így kéred azt, hogy a szívünket adjuk oda neked, hogy igazában az az, amire Te vágysz. Nem egy felszínes tudásra, nem is egy alapos tudásra, hanem egy szívbéli ismeretre, Uram, kérünk téged, hogy segíts nekünk úgy visszatükrözni a dicsőségetet, ahogyan te vagy. Óv meg minket, Uram, attól, hogy mi akarjunk neked szolgálni. Óv meg minket attól, hogy azon erőlködjünk, hogy hogyan hordozzunk téged, hogy hogyan hirdessünk téged, hogy hogyan tegyünk téged nagyjá. Uram, mutasd meg azt, hogy, hogy téged már nem lehet nagyobbá tenni. A te dicsőségedet nem lehet felpumpálni. De Uram, lehet jobban tükrözni azt vissza, és erre vágyunk, hogy hagy legyünk igazi visszatükröződései a Te kegyelmednek és a Te írgalmadnak. Uram, ez annyira természet fölötti. És csak kérünk Téged, hogy így vett a szívünket, formáld azt át. Kérünk Téged, Uram, hogy hagyd legyünk olyanok, mint Mária, akit nem tud elrángatni mindenféle dolog attól, hogy... Engedjük azt, hogy szolgálj nekünk, és hordoz bennünket. Uram, szeretnénk áldások lenni, de hogyan is lehetnénk áldás, anélkül, hogy először megtapasztalnánk a Te áldásodat. Uram, kérünk Téged, hogy taníts bennünket, újíts meg minket, és kérünk, hogy újíts meg a szövetséget velünk ezen a mai estén is, és add a hogy abban tudjunk erősen megállni, hogy tudjuk felvenni a nyilvesszőt, az íjat, tudjuk felvenni a kardot, és tudjunk hitben úgy menni utánad, ahogyan Ábrahám is járt utánad, abban a védelemben, amit Izraelnek adtál. Uram, köszönjük, hogy a győzelem az tőled van, és köszönjük, hogy egy nap majd úgy szolgálhatunk Téged, hogy semmiféle ja annak nem lesz. Nem lesz már a bűnös természetünk sem, ami kiabálva megpróbál becsapni minket állandóan, és más fele húzni. Köszönjük, Uram, hogy eljön ez a nap, amikor szolgálhatunk majd téged, és dicsérhetünk tégen, teljes szívünkből, teljes lényünkből, teljes erőnkből, teljes lelkünkből. De, Uram, addig is szeretnénk elhatározni, mindezeknek a fényében, mindezeket át, átgondolva, elmélyítve, hogy mi téged fogunk szolgálni, mi és a házunk népe téged fog szolgálni, Uram. Akkor is, hogyha mindenki más, mást választ, Uram, mi a kegyelmed által téged akarunk szolgálni, és hozzá ragaszkodni. Így kérünk, hogy erősíts meg minket. Te látod a gyengességünket, és ezért kérünk, hogy tölts meg minket a te szent lelket személyével, te teljes jelenléteddel. Gyere és legyél, párt fogunk, támaszunk, és kérünk Téged, hogy te segíts bennünket a veled való járásban, a mindennapokban. A te drága fiad nevében kérünk. Ámen.